Засмаглі губи. А ви за кордоном були? Їздили спартаком у Францію та Австрію, ще до Польщі, у Чехословаччину. З київським спартаком. Хаблак у знає, яким видом спорту займався ситник. Волейбол? Баскетбол? Давно? Три роки тому. Кинули? Вік... Скільки ж вам? 26. Ще могли б грати? Важко. Режим? Режим на брид. Випиваєте. А це вже моя справа? відповів з викликом. Звичайно, ваша. Але ж складно. За приватну квартиру платити треба, ще й на горілку, а ви мої гроші не рахуєте. Кожен рахує свої. Маєте рацію. Просто співчуваю. Не треба, з якогось часу в міліції моралісти з'явилися. А нам без моралі не можна. І без наручників. І без наручників, серйозно погодився Хаблак. Бандити і злодії, на жаль, ще не перевелися. Недавно у нас тут майор міліцейський виступав. Оптимістичніше настроєний. Бандитів, казав, вже нема так, озброєний бандитизм ми майже ліквідували. Майже? Ліквідуємо зовсім. І скоро? Чесно кажучи, не знаю. От бачите? Люди різні бувають. Та й горілка іноді памороки забиває. От ви, учора, скільки випили? Звідки ви взяли? Видно. То я й про вас можу сказати. Отже, не пили. Ситник енергійно похитав головою. А мені казали, певно помилилися? Непевно, а точно. Вправді, які у вас можуть бути спільні інтереси з Кротом? Запитавши це, Хаблак побачив, як з'явилися червоними плямами щоки Ситника. Чому з Кротом? Перепитав невпевнено. Бо вчора ввечері вас бачили разом з Юхимом Сидоровичем у шашличній, поблизу, за рогом. Повечеряти не можна. І варілки випити. Там не дають. Але ж ви взяли з собою, чи кріт. Вас це дуже цікавить. Секрет? Не люблю, коли сторонній силає свій ніс у мої справи. Це прозвучало не дуже вічливо, та Хаблак не розсердився. Однак все ж вирішив поставити Ситника на місце. «Я не радив би вам так поводитись, Олег Павлович, бо мене серйозно цікавить ваша розмова з Завгоспом». На мить Хаблакові видалося, що Ситник злякався. Заховав руки під стіл, стиснувши їх коліньми. «Яка розмова!» – пробиркотів «Випадкове черкування? Хто купував горілку? Яке це має значення? Можливо, має. Ну, і я. Привищали за госпа. Для чого? Невже я вже не можу отак без всякого діла випити з колегою? Звичайно, можете. Але не цікаво вам з ним. Погодьтесь. Ситний либонь, встиг узяти себе в руки». «Не цікаво, погодився, але ж тітці цегла потрібна, а Кріт усе може дістати». «Маєте, тітко? А вже ж? Для чого від цегла?» «Має біля Русанівської протоки сад і дерев'яний будиночок, то хоче облицювати цеглою». «І Кріт обіцяв цеглу. казав на тому тижні. Благодійник!» «Благодійник не благодійника, ділова людина. Все може її стати». Ситник підозріло подивився на капітана і не відповів. Хаблак витяг папірець із схемою розташування людей у кабінеті директора під час зустрічі з Хоролевським. Поклав перед Ситником, попередньо позначивши хрестиком його місце. «Ви сиділи тут?» – тицнув пальцем. Ситник довго дивився на папірець. Нарешті підвів очі на капітана. «Так, я сидів саме на цьому місці». Відповів чітко, наче стояв у строю і доповідав командирові. «Коли згасло світло? Не підводились?» Ситник глипнув очима. Вони в нього потемнішили. Нараз зробилися злі. «От ще. Раптом стукнул кулаком по столу. — Идите вы, петры черты! — Я ж не вас!